Oh, oh. Vad har ni för valpen där i fönstret? Oh, oh. Med svansen i vedrätts så stål. Vad har ni för valpen där i fönstret? Oh, oh. Jag hoppas ni ej har den så.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 Med svansen i vedret så står, vad har ni för valpen där i fönstret? Jag hoppas ni ej har den så. Jag tror att en bobbe är modellen, den säkert blir min bästa dräkt.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 det smäll om den skäller på mig Vad tar ni för valpen där i fönstret Med i pannan så vis Jag måste ha hunden där i fönstret Jag köper den till varje pris årets mest oemotståndliga små inköp, valpen i fönstret, som förmodligen får en ny matte hos Alice Babs. I förra årets uppmärksammade deklarationsmål mot bondeförbundsledaren Gunnar Hedlund och hans maka fastställer nu i juni högsta domstolen häradsrättens dom mot inrikesministern. Han ska alltså böta 1400 kronor för att han i hustruns deklaration glömde att ta upp en viss inkomst. Däremot frias hustrun. I maj 1953 blir två män de första som lyckas nå toppen 8840 meter på världens högsta berg, Mount Everest, i Himalaya. De två männen, upptäcktsresanden och biodlaren Edmund Hillary från Auckland, Nya Zeeland, och skärpan Botia Tensing från Nepal, ingår i en brittisk-asiatisk expedition. Nu placerar de Storbritanniens, Nepals och FNs flaggor på toppen av Mount Everest. Deras bragd ska enligt Tillary ses som samväldets bidrag till kröningsfästligheterna för drottning Elisabeth.